فقال ان بيوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم مقصد ده سوره بقره بیان ده, ده چلور مسلو اوله مسله اثبات توحید ده ثابت ولج الله دغه څنګه چ په ذات کې یو دي د غرنګ په صفاتو کې یو دي دویا مسله اثبات د رسالت دا سابې تول چې الله همیشه د پاره پیغمبرانو را لېګلې دي د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او اخري پیغمبر نبي عليه السلام دي او دا سلسله په هغه باندې ختم شوې ده درېما مسله په دې صورت کې بیانېږي jihad فی سبیل الله توحید او رسالت د پاره کوشش کول بدني قرباني ور کول او څلورمه مسله په دې صورت کې بیانېږي انفاق فی سبیل الله توحید او رسالت د مالی قرباني ور سورت په سنور برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه دي د پدې سلو آیاتونو کې اوله مسالې اثبات توحید دی بیانيږي دويمه برخه آیت نمبر 24 الي 29 والا یوسل شپغاوي پورې ده پدې کې دويمه مسالې اثبات رسالت بیانيږي دريمه برخه یوسل واوي نه والا 235 پورې ده پدې کې جهاد فی سبیل الله بیانيږي او څلورمه برخه 240 پورې تر اخیره پورې ده کې انفاق فی سبیل دغه اول برخه د سل آیاتونو د په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیاتونو په دې شلو آیاتونو کې بیان د دریو ډلو هغه دړي ډلې چې په سورې د فاتحه کې اخره کې مختصر بیان شوي بی. اولو پنځو آیاتونو کې اولو پنځو آیاتونو کې بیانو د مومنانو پنځه صفات او حکم د دنیا او حکم د آخرت دتو اس یو ګډ ور او دوه ایتونو کې د مایکون بن کئ بلال مایک بن کا دوه کې بیان د منکرینو دوه صفات بیان کړو حکم د دنیا او حکم د آخرت بیا غن غن بعد نه ایتونو کې اتم نواله تر شپڑاسمه پوره بیان د منافقانو له صفات بیان کړو حکم د دنیا او حکم د آخرت ضرور آیاتونو کې دوه مثالونه د وره د وبو د وبو مثال د لپاره مثال د د منکرینو او د وبو مثال د منافکانو د منافقانو نمبر 22 تر تر آیټ نمبر نه حاضر شمه پوره دا دویم باب دی پدې کې عام خطاب د ټول انسانانو ته ټول انسانانو کې ټول انسانانو راغ پیغمبرانو نیولې تر یو عام انسان پوره کافرې که هندوی خار څوک دی طول انسانان تا خطاب ده چی ایوهن ناس ربکم او خلق و عبادت کی یو منخ پل رب و پیغمبرانو خو منلی الله یو مومنانو منلی ده طولو نیکانو خلقو منلی لیکن هغه اغمشدکانو کافرانو الله پی عبادت کی یو نده منلی نو خاص ترغیب ده اغویتا چیتاسو اللہ سربل ولی شریکوی پی عبادت کی بیا پا دعوامانی پینزد علی بیان شو یو چې تاسو مې پیدا کړی زکات الله عبادت کوي یو تاسو مشران مې پیدا کړی زکات یو الله عبادت کوي زمکه مې فرض ګرځولې زکات یو الله عبادت کوي اسمان مې چټ ګرځولې زکات الله د یو الله عبادت کوي او باران راوروم دغین رزق تاسو د پارزر غنوم نو زکات یو الله عبادت کوي نوبیا اخرکه سماره د دلایل په تفریقي نتیجه روعباسی د دلایلو چې فلا تجعلوا لله اندازه او انتم تعلمون جاهر کله دا صفات د الله دی د حق د الله دی او دا الله سر په صفات کې بل مشری و دا الله ون صفات بل چاله و ور کوه بیا نمبر د رښتم کې تلور خبرې وي او اسبات د رسالت او صداقت د قران او دلیل وحي او مطالبه دلیل و آیت نمبر تلور رښتم کې تخويف او غچاله دلیل چې مطالبه چې خپل دلیل رانوړي ایت نمبر 15 رښتم کې بشاره تو زیر و دغه د مصره د او بدو ر کوومې په عملو کې آیت نمبر ششتم کې دفعه د اعتازه چېره کتاب د الله چې کې واړه وواه میثالونه بیایان کي دا دغله کتاب نه چې او د هغوی جواببه شو چې نه د مثال تعلق د زیات سره نه بلکې مثال تعلق د پوهې سره وي مثال کوړو ک غ بیان چې غټ بایان چې دی دپره بایانږي چې انسان پوه شي او ال بیاولی شي بل بیالی شي او بیایت نمبر اتویتم نه پرونی سبب کې هغه چلور نونه د غې یادانی کو الله هغې تکه کوي الله چې داڅ خو پرېږ ده د د لایل پرږه د مثالونه پرږ ده په تاسو مې نتونونه کړي دي په تاسو مې احسان کړی دی او د هغې هغه چلور غټ نتون الله رااغسته بیان کړه مونږته بیانی مونږته یو پرونسبې بایان شوی چې وکوم تم واتن فاحیا کوم تاسو نه شو نونش نه مشته کړی د کوی ف تک بالله سنګه ان کوي په یو د الله باندې اللہ سوہنی بل شریکوئی دویم نعمت بیان کو ایت نمبر 9شم کے جو هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دا لغات ته پیدا دی دي پزماګه کی اغت ا چبلزمګه کی دی ټول ستاسو دپار دی دي الله دا خوان دی نو ولې کیف تکفرون بالله دا کیف تکفرون بالله کی دا ټول نعمتونه دي د دې دل لاندې عطف دي ولې انکار کوي په یوال دی الله باندې ولې بل الله سره شریکوئی په عبادت کې په صفاتو کې په کې تردیجه پر د دو صفات د دونه متونه بیان شوی دي نن ننې سبق کې د دریم نعمت بیان درم دریم نعمت آیت نمبر 13 په قرشه م پوری ده ها تفصيلي ده لگا پدیم دریم نعمت باندې وضاحت کئ او درم نعمت کې د دی چالا وی چې માતા سو غورکړي په فرښتوب باندې تاسو مو معزز ګرځولې فرښتوب باندې نو کیف تکفورون بالله ول انکار کوي په یوالې د الله باندې ینی تاسو دومره معزز کړي یا غفریختی غو مخلوق د فدختو غو نه مخلوق ارامه چې تاسو تا تاسو ته داریو تاسو بل لسټ تاسو به خپل نه لاندې یو چاله بسرټ ټو یا خپل په شان یو کس ل بسرټ ټو وې او هغه ته د الله صفات بیان دا خو تخپل ځان بیزت نه کې دا خو تخپل ځان د سپګور الله وی دا خو ثم رددناه اسفل سافلین دا خو ته په خپل اللهوي لکهت خلک نه انسانه في سې ت کویم خو انسانې په خکلو جوړې پیدا کړی خک جوړ سمه طلب سر می تجیک پیدا کړ چې ماللی ټیټ کې نور مخلواتو لو ټول سر ټییک دی ځکه د سر خوراک دپره پیدا ده تو پیدا کړی کې د خوراک کوي او د انسان سر جیک پیدا دی لاسونه رکي چې د خوراک دی چې خوراک دپارره سر ټی کې سر صرف یو الله له ټیټ کې اللهوي او تمې او بل اصر چوٹے خپل خپل زانس پاکی اللہوی دا ام نمت دے ویس قال عرب بکل او یاد کا کل چوی رب ستالی الملائکتی ملائکوتا انی جاعلن فی الارد خلیفہ یکینا زا جاعلن نمرات پیدا کول یکینا زا یا گرزولم سیدہ اصل معنی خوی گرزولم دی یکینا زا گرزوما کې که پیدا کهوما فی الارد پزمکا که خلیفتا یو خلیفا قالوا ويل لفريقته اتجعلوا فيها آيات قداكه يا غرذ فيها قدزمك كي مناغسوك يفسدوا فيها فساد بقي قدزمك كي ويسفك الدماء وينه بتويي قدزمك كي ونحن نسبح بحمدك اومغا باكي بيانو د صفات و تا تا صفات او پاک غنو ذات وقال ويل لا ان يكن ذ خپو یېګه ما لا تعلمون پاګه سم تاسو نه پويګي په دې آیت کې یو څه خبرې دي یو چې الله وی زفر زمکه کې غرزو ما خليفه نو خليفين مراد ته مراد دي خليفه ته مانا ده باز خلکو دلته مانا کړې دا چې خليفه نه مراد نائب انسان او وی وی پشیرونو کې ما په نورو کې وي چې انسان الله نائب دی نو دی دې مانی سره څو نقصانات پیدا کړي داسره ولیکي او پدی من ځان پوي کئ چې سړي دا خبره کوي چې انسان د الله نائب دے دی پدې کې څو پیدا کیږي کار... پخپل... او چې نائب د هغه چا وی چې هغه عاجز وي هر کار په خپل نشي کولای ټول کا کارون ته په خپل په خپل لا سره نو پدې وجه باندې د هغه سره یو نائبې متماوین وي نائب یا ماوین ورسره نو څوک ارونه هغه کوي او څوک ورته نائب کئ نو یو یو سره وی انسان دا لا نائب دی نو چې مطلب الله هر کار په خپل نشي کوله او انسان دا غا نائب دی انسان دا غس الله سره دا کارونه کوي یو یو نقصان شو یو سوال شو دویم چې نائب د هغه چا وی چې پاغه باندې غیب راځي پاغه باندې غیب راځي کله کله منابه هغه نو وی په یو ځای کې نو نائب دا غ پځه کارونه کوي بیا چې مناب نوې کوم زیات لاړ شي په چټای باندې یا مړشي یا ورکشي هر څه شي شو د هغه ته کوم نایبې ماوین هغه دغه په ځای باندې دغه درجه حاصل کړه دغه په ځای کارونه کوي نو بل نقص دا ده چې آیا الله باندې به غیبر راضی او انسان به دغه په ځای بیا کینی او کارونه کوي د الله دا دویم سوال ده او نقصان ده په دې معنی کې درېم چې نایب همیشا د مناب درجه حاصلې دا په دنیا کې نشي کېدل چې هیڅ کله نايب په ټول عمر نه اي بي بلکې یو نه یو وخت سره راضي چې هغه نايب خامخا د مناب درځي لزان رسي هغه خامخا ریاست لزان رسي نو څه مطلب چې دا را انسان چې د الله نايب دي او دا په الله باندې ورزور ورورشي الله بل لري چې په خپل بکيني نو تو نو ځانادت دی دې مانګه پیدا کی بل نايب ورسته راضي نایب ورسته راضی اول منابی کنا بینایبی بی بیا غا نایب راشی د مره په درجه باندې نو څه مطلب چې الله نایب لري نو څه مطلب علام د اچھا نایب خوب یا کنا چې الله پدې ځای نهسته په کوم درجه کې نهسته د خدای توپ چې په چوکې ده پدې الله نهسته او نایب لري آیا او, دا آو دا بل چې کوم نایب لري الله انسان دا د الله په ځای چې نو څه مطلب علام د او چا په ځای نهسته الله دقیق په زینسته د اوس په الله الله په زړه رازي دا نوکسته اوزاده کفر خبرې دي دا ټوله د کفر خبرې دي کله انسان وې چې په دې اړه تاسو نه خبرې چې ما وکړې په دې کې دا, دا, دا یو خبرم د انسان په کې دا کې راغله چې اود دا د انسان کافر شو به کار باندې ځکه الله نه عاجز دی الله هر کار په خپل کې یدبر الامر الله لح... الله لا اله الا هو الحي القيوم هر کار په خپل هر کار خپل کي چاله ضرورت نه لري چاغه به خا کچير ته انسان د الله نائب بي کنه نا جته وی پیر بابا د الله نائب ده يا لوئيز وان د الله نائب ده یا علی رضا د الله نائب ده یا بل بابا د الله نائب ده دينه مخک څوکو نو کته سلسله ادم عليه پرو السلام پرورسه چې آدم عليه السلام د الله نائب ده آدم نائب اغا اغا اغا او ادم عليه السلام چنو به د الله نائب څوکو هغه کوم ټیم کې دا پیدا کوله د کائنات الله تخليق وو دما صحکار خدای ریکنه دونه سیستم الله پخو و درو اغه ټایم کې نایب څو اغه ټایم کې هونه فرښتې وي نه جنات او نه انسانان نه د المرو نس پګموي ونه ارشه نه کرسي وای چیمنو یو د الله ذاتو نو اغه ټایم کې الله دغه غټ کائنات خور کو جوړ کو چوس اغه اغه نه وړو کې غونه دنیا چې کومه سیاره پای کې انسانان لګیا دي سوچونه کوي څه لا دغه اغه کرشمې او قدرتونه ختمي نه دقیقات کی یو رسپورز باندې او په سونو زرګونه خبره نور روزي پر تنظیم کوکه د بوټو بارکه زناورو بارکه د ځمکې بارکه د اسمان بارکه خبره روزي خو, خ... خو ختميږي نه د نور قدرتونه د الله تاسو چکو د نور دنیا و تاسو نه قدرتونه نه د نور کائنات چې کوم بره ارشه پورې ده کرسي پورې ده تاسو نه قدرتونه وې داږي دو هغه دونه غټ کائنات چې الله کله جوړو هغه ټیم کې نائب په کار خو هغه ټیم کې نائب داټ امپټ کار چلای اواز یوکړه اوس په ما چې کیناستو اوس بنایب له ضرورت زورت لري چې هغه کارون ځی کارونه خلک چې دا معنا کوي چې خلیفه نه مراده نائب ديدا نايبه دا معنا د کو فرمانا ده به انسان کفر ته واسي بلګره حدیث کرا دینه بي اسلام فرمایي نبی اسلام چې کله دعا غوښتل امام ماوردي رحمته الله علیه هغه لیکلي دي وليس المعنا ذالکا او خلیفہ معنا دان نه دا چې انه ينوبو ال الله تععااله في خلکې چې د الله په ځ به بل را شي د الله په مخلو کاوت کې دا د الله چوک ن فبل الله تعالله یو خللیف دا یو خلف د الله نب نه شي خو الله د چا خللیفه کې دی شي ته طلبه یو یه یو یو معه وروسته پاتې کدونکیم دی ی الله انسان خلیفه نه شي کېدللی خو الله خللیفه کې دی شي انسان به ختم شي کنه الله به فاتشي طولمر د هر څه علاوه د فاتي بیا موږ کې د نبي اسلام دوا ذکر کوي دالي کوي ځان سره د نبي اسلام دوا ذکر کوي ولي ذالک کا کان النبی صلی الله و د دی و جنوې نبی اسلام به دعا کوي ولا یقول چویل به فی سفره په خپل سفر کې چې کله سفر لطلو نو نبی اسلام یو دعا کوي چې اللهم انت صاحب فی سفری یا لا تزمل گرزم په سفر کې کله به چې وګدا دعا چې اغه د سفر چکو مدوا دا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له و وان الى ربنا منقلبون دا د نبی اسلام ویل بیا د الفاظ ور ب ویلي چې اللهم صاحبو صاحب في سفري يا الله تزما ملګري زمو په سفر کې ول والخليفه في اهل والمال او تزما خلیفه زمو په مال زمو په اهل کې څه مطلب ده چې دا زمو مال زمو اهل ته ته پات کې دون کې دي دا ټول ستادي امام ابن قیم امام ابن قیم شمس ابن قیم رحمت الله علیه لوی عالم تر شوی رخا حنبلی ده, ده مسلک نه امام د احمد ابن حنبل مقلد ده دا او ده شیخ شیخ اسلام ابن تیمیه دا ډوډ غټ نمونه دي اسلام الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا شاگرد دی شاگرد دي امام ابن قیم هغه کتاب ده دار السعاده مفتاح دار السعاده داغد كتاب نوندم اغي كي اغي لكلي دي ولا يقال لاحد انه خليفه الله ويسو انسان تبنوي لك جديد على خليفه دي. لك بديزه كي واذا معنا غلطه تشسره ويش انسان الله خليفه دي. فان الخليفه انما يكون ام من يغيبه ويخلفه غيره اغوي واذاك خليفه و فان خليفته انما يكون خليفه واذا هغه انساني تخلفنا مراد انساني اما يغيبه چاغه من غيبوبيت غيبو رازي مردكيغي اوركيغي تختشلدكيغي پوش دغه خليفه کی نائب وي وي او دغه زي بلتوك نويشن دغه چا مانی چې غیب راضی کنا ورکیږي مړکیږي نو خلیفۃ اغه سړی وی مطلب نائب داغه اغس ذات وی او توک چې داغه په بل راتلې شي نو داغه سړی خلیفہ وی نو خو الله منه غیب وی تر راضی چیرته او د کیګین الله هغه ته خوب نه نورځی لا الله یعوده اغه سړه ایتل کرسی کې راضی کنا لا تاخذو سنتا ولا نوم ننسی الله لره نو هغه ارګم او هغه خو چې وازه کوي او نو خو بو نغه به غب چیرته انشاء الله چیرته بلاط شي ستړکيګي ننو پښه لا يعود حفظهما نستړکي الله لا حفاظت د اسمان او زمکه دا غو ستړکيګي نه کړي هغه بلاط شي د می لاو نائب هغه په ځای به چوکي ناستی کار وکي پښه نو <تصفح> وي خليفه خو دا غسړوي امام ابن قیم وي پښه داغه یو زل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د ټول دلایل دیخا د دې خبرې د چاولې کل د دې آیت معنی به ورسته خپويږي یما زکه چې مونږه دا داور زمونږه دخا چې دلته دا نائب معنی صحیح نه ده د زمونږه داوا ده نو بیا خپل داوونه د دلایل مونږ ذکر کو چې ولي صحیح نه ده دا دلیل دا دلیل دا دلیل دا دلیل نو کتا سو دغه کو دلایل مخ کې ونل کای نو کومیاش بات کاپې راواله اسی یو وغه د پارا ټول غديزي کې ماته لیکلې و نو بیا په سړکونو نه پوي کېږي عمل ته چي لیکلې و خبره و کوم دلیلو تاسو خبره و بیا ریکارډینګ پسی ګرځي و یاو ګرځي و بیا ابو بکر صدیق رضی الله وان هو چې دی هغه ځل هغه ته چا کو چې یا خلیفۃ الرحمن او د میروبان بچا خلیفہ رحمان خدای له نوم دی نو ابو بکر صدیق ته مخ را ته وی وی چې لستو بخلیفۃ الرحمن متذ اللہ متذ مروان بچ خلیفہ مویہ ولکنی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زه خلیفہ پیغمبر علیہ السلام پیغمبر اسلام نو هغه منی رات ورو وفات شو دوغه چوکې ناس تمه دغه خلیفه ما دوغه چوکې ما ناس تمه امور سنبالوم لګیم کارونه کوم دغه نو دا معنی بالکل غلطه ده چې انسان د الله نائب دی کفر له انسان وباسي چې سړی په کلي و اسکار رب کو اسلمانه چې شه دهخه اسلمانه یوه یوکه وسه هډیری معنی دي موږ استادم د دې معنی کې دلته اسانته د پر یو معنی ټول نه خپل معنی ده بهترین معنی ده چې خلیفانه مراد قائم مقام زېناسته د چا زېناسته د یو انسان د بل انسان زېناسته ده یو انسان د بل انسان قائم مقام ده او د مروست قرآن ته تون انشاء راډو را وس کاله ربو کار نو غوره معه بهې شي و اسکله ربو کالمللا کې او یاد که کله چې رستایل ملائ کې ممال کو ته چې اننی جاون یاقین زه پیدا کوون کویم یا ګزون کو یم فللار چې د یو بل پهزی به ک یو به ی به مکیې بل دغه پهزی ک یو پلار مکیږ نو دغه پهزی را ځ پوه نو یا تنظیم سسطحیمی تنظیم کی مشر مرد شی بل لاغب پزی کینی رئیس مشر شي او دادی دلیل د آیت سورت آنام مو گوره لگا در سورت آنام آخری آیت ده سورت آنام پاتا مسی پارک ده در سورت آنام آخری آیت ده سورت پته دا تهې سپارې و مرکو ل ی د الله ذااد دی جاله کوم چې ګرز تاسو خلفل ار دی دی یو بل په سرون کې بس مکه کې شو یوبل بل کی سرتون کې د مقام د یو بل زی ناست دی د الله غاد دی جاله کومه چې ګز تاسو خلیفه خلفه یو بل پس راتلون کې ار دی پهمکه کې ورفه آباد او کوم فکه بعد ان دراجات او پور تک مدي بعض ستاسو په بازو بانې په درجو کې بعض انسانان په یو بانې په درجوو کې اوچت دي یو سلو پنجپېته دارنګې سرور د عرف وګورې لګعاار ده تونو شي دي کې په بیاډی بخي سره خلاص شي په دی ماه چې خلف نهراده د یو قائم کایم مقام آیت نمبر وګورئ آیت نمبر 9 پیتو وګورئ اندا چوپانه واړه وسره د انام پسې ده سورته آیت نمبر همداته ن... مصی پارکه آیت نمبر 9 پیتہ نوح علی السلام واکه ذکر کئ نوح علی السلام خپل قوم ته وی او عجب ته آیا ناشنا ناګړې تاسو اندا خبره جا کومه چراغ ل تاسو ذکر د پند باندو نسیت م را کوم طرفه درف فستاسوونه ال لا را جوې من کوم په یو سړی باې چې ستاسوونه دی تاسو دا خبره ناشناخ کاری چې په تاسو کې په یو سړی باندې الله کتاب نازل کړی ده ځکه د دو نه نظریه داوه چې الله به کتاب چالله ورکي چه ډیر متبرې پوه شو یا هغه فریخته نو چی انسان والله پ غمبر کو یناغو ته بهخوا عام انسان بنو نو لکه معشره کې باغه نور خلکو بهغه لکه عام غونې کتل نور خو دغه جه خو ډیره ل وهناغ به چې دی د خلکو به دا خبره شنناګه ده چې دا څنګه کېد شي چې دا پې غمبر شي لیون زیره کومه دی د پااره چې تاسو وسکورو او یاد کو اس جاله کومه کله چې وګر زه تاسو خلفا کایمو مقام د مشرانو من بعد قوم نوح دا د د صالح علی السلام قوم خبره د خدای نوح علی السلام نه من بعد قوم نوح نه پس د تباهه د قوم د نوح علی اسلام نه غرل ته چ بچا کایمو مقام ورزیدل خل افان مراد چ د نوح علی السلام د قوم نه پس تاسو د غوی کایم شوه تاسو په پا... په زمینه د تاسو د غوی په زمینه کې نه اغا الله طبباکړه خلق د نو اسلام کوم او تاسو دغه مشر د پهغاړه ک ای کوم خلفه کله چې وګر تاسو یو بل پسې یو بل په ځې نسته یا مقام من بعد قوم می نو نه ت د کوم د نووهل اسلام نه ذا د کوم ف خلکې او زیاده کري تاسو په پیداشکې دغه وورې لګ یت نمبر 15 دغاال ب مخکې د په ی یو په وړه آیت نمبر داوود علیہ السلام وخاس علیہ السلام نو او داوود علیہ السلام دی خاص سیدو زکه دویو دمو واکه داوود علیہ آیت نمبر چلو راویا دا دے. آیت نمبر چلو راویا او دا واکیلا د د چا واقع دا صالح علیہ السلام دا ویلا اخا سمود اخا صالحا بدیځه کې اوس غوړی سالياله سن خپل کوم څه وي او یاد کړئ جالکم کله چې وګرځولې تاسو خلفاء قائمو مقام د مشرانو منبادي عادنه پس د عادانو نه عادیان د چا قائم و مقام وو د نو علی السلام د قوم نو علی السلام کوم د چا قائم و مقام وو د ادم علی السلام غره عدم علی السلام پس ادم علی السلام پس ادرس علی السلام دا راغلی دی وبیا غره بعد نوح علی السلام غټ پیغمبر بل آدم علی السلام پسې نو دا آد... نوح علی السلام دا مقامو دا آدم علی السلام دا غېد قوم چې کا نوح علی تبا شو نو بیا د نوح اسلام السلام اولاد نش کوم آبادی جوړه شو او عادیان نه هودلسم چې کوم زمانہ نو غې خلق مقام و د نوح علی بیا چې هودلسم قوم له تبا کوه عذاب کې او صالح علی السلام راغو و بیا چا مقام دهو دا داسلام دا د دا کوم کایم مقام د مشرانو یی مشرانو تبا شو او په دې دوی علاوه عبادت کړه یی جعلکم خلفا من بعد عاد کل چې وګرځوي تاسو کایم مقام د مشرانو پس د عادیانو نو هغه تبا کړه تاسو الله ارڅ دیر کړه تاسو مس خلاف کوی الله تاسو مس مخالفت کوی او دیږي کی خلیفہ نه مراد و مقام د مشرانو یو بل پسيرات لن کی وایس کال ربوکا دایو منا بستخه نور مډیر مانیشتم نورما مانا شتا خو بدایو مانا خقلی مانا یو مانا ده کایو مقام ده جنات او چمخ دنیا کی جنات آباد و انسانانو نہ بیاغه جنات الله تبا کړه پوشو او په زمینه انسانانه دنیا مشر مخ کی جنات په دې زمینه جنات او هغه وا بچایو الکه انسانانو گیدا هغه الله په انسانانو تعالی ده بچایو ور کړلا نو کایو مقام جنات تم کی دې شی قران باندې او قابیدارم کې دي شي وایس قال رب کا او یاد کا کل چوي رپستال ملائکتی ملائکوتا چين ني جایلون يقينا ز پيدا کوون کيا ما فلردي پزمککه خليفتهن قايم مقام د يوبل دسي مخلوق بچ د يوبل قايم مقام وي قالو نو ويل فرختو اتجعل فيها آيته پیدا کې پرزمککه مناغ چوک يوسفدو فيها فساد بکای پرزم کا کہ ویسفق الدماء اوینبتوی او تویب وینا ویسفکو توییب دماء وینا بدیز کہ اس بدی جملہ کی یو خبر اول خبرہ کہ بدیز کہ فساد نہ مراد کوم فساد دے فساد نہ مراد ال فساد نہ مراد دینی فساد دے خان زکہ د نړۍ فساد راغو کنه اول فساد نه څه مراد ده اول فساد نه دینی ديني فساد ده شرک او بدعت کفر دا یو ځان سرولي کوي هیڅ دا فساد نه مراد ديني فساد ده شرک بکې بدعت بکې کفر بکې او یاسف کو دماء طیب وینی په دین مراد د دنیوي فساد قتل و غارت وحشت دا ټول په دې کې راغله دویمه خبر پدې کې دا ده چې فرښتوت ته څنګه په توګه چې انسانان مداکار کوي سوال ده کاندې ټیم انسانان پیدا نه وکنه اوس په لای انسانان خو ادم اسلام پیدا نه دي انسان پیدا نه دي او فریختی الله لوي چې الله ویني به دا فرښتوت له څنګه په توګه د علم الغیب خن دي چې فرښتې علم الغیب ندي ملغب الغیب فرختورت سنگا، فرختورت سنگا دی د فرختور څنګه فریختتو څنګه دا معلومه که چې دا ت چې پیدا کې انسان دوی بهو تللی ی فاد ب کوې کوفره به کوې شیر کوې دا څ وجه ده دا چې دویقیاس کړی د په جناتو باېخ یو جواب دا ته چې اللله وررتویللي دي چې داسې خلک به بعضېخې بعضې به بدي یو دا جوابون کې دی شي خ جواب چل چې دوی قیاس کړی پهجناتو د دا ه جواب, جواب دخوا زکه دینه مخکې دوی جنات قتل یو نه جنات او حالاته او قتل چاغو هم دغه رنګ دا و چې کوم انسانان سره کوم لګیا دی او بل وغجنې کنا کفر کوي شرک خپل مې څاړم دی جنات بالکل لګه څاړم په خپل مې اسکي او تبایي کړي وا په دنیا کې نو دی فريختو الا ته وي چې يا الله كتبل مخلوق پیدا کړي جنات او په زیوانه جنات خدا تبایو کړه کبل پیدا کړي هم دغه تبایي کړي او نحنو نسبو بهمد کاو کټه عبادت پیدا کړي مما غشت یو کنه عبادت لپاره موږ ستاسو پاک بیانو ستاسو ذات پاک غنو کنه عبادت لپاره مو پیدا کوا به باز خلک وای وای اول من قاص ابلیس و اول چې قياس کړي نو ابلیس کړي نو یذي جمله لاندې وای قياس حرام دی قياس ناروا بولی قياس چې د دین چلورم دلیل لخوا د شریعت قياس ولیکي اجتهاد ته اجتهاد یو یو قسم دے قیاس قیاس مطلب ته یو شی قیاس کې په مثال د بل شي باندې دي د لکې قیاس لکه ګوره میخه د مثال ز اکثر ور کوم دا اسانه مثال دي او خپل مثال دي میخه چې دا هغه پوس خور نشته قران کې چې میخه شخصن میخه حلال ده نه په حدیث کې د عربو کې میخه بي غشتنه میخ خو د مونږ د پنج د لاکو کیرې دي یا افریق دخې دغای ب ت تشه پوه شو عربو کې میخه نهوه چې کله د میخ سوال یوټایې خو به راغلی ایکن چې د میخه حلال د که حرامه د رانو کې خونی شته که نه او لاماو د میخی کی کاس کړی په غوی بانندې غوابانند دی ځکه د میخی بلکل دغوی د غغونې صرف شکې بدل دی نرو ټوله د غغوی غواغونې دی نو لاماو د کیاسی شه کړی دی یعنی میخې که اسکری د پتی شونه باندې وغوا وغوي باندې چې دا بالکل لاغه ته یو جنس ده زکه دا حلال ده دا رنګ د دنیا کې به او علماء چوال ته د دې کې دي چې حلال دي ډیر شي نو چ حرام دي حدیث کې هټول نشته کې به یو یو بنیاد ته بیان شي یو قانون بتاته بیان شي نو علماء تک مجتهدین هغه د قانون په بنیاد باندې هغه شونه کوي اذا اغه کولیشی چې د اجتهاد په درجه دا کار آسان کار نه دی زموږ تاسو کار نه دی کم اس کم د اجتهاد درجه دادا چې کم, کم کم اس ته یو لک احادیث سندن متنن یادی زبانی. دی زبانی په شوي چې په دې مخزوقې ناشتی سندن او متنن سند متیا دی چې دا حدیث د دې کوم کړی دا, دا. ته نبی اسلام پوری ور صحیح او هغه چې کوم متن دې متن مطلب د هغه کوم الفاظ دی عبارت هغه متیا دی پوه شو یو بل اجتهاد چې ده هغه سړی کوي چې هغه د تقوا په انتهايي غټه درجهมายناستي پوه شو یې انتهايي غټ مؤغی خلکو ما ورمنه اعتمادې په تقوا کې په پرېزګارۍ کې نورم ډیر شرایط دي د اجتهاد د پاره پوه شو نو کله چې دغه مجتهد قیاس کوي حدیث کراځي چې کله د خپل قیاس کې کی غلط شی په کنا ددا لا یو جو هغه ور کوي اجر ور کوي څنګه دا د کفر دا دا دا او د شرک مسله ده نه په شو حدیث یو خبره ده اولی کوي ځار سره او ضروري خبره ده چې دا قیاس د چی شي کوي په کوم تم کې په کار ده چی چی په کار ده او څنګه په کار ده دا ساده خبره د ګډي خبرې نه دي قیاس چې ده په هغه شېونو کې په کار نه چاغي کې نس نوي سریح نس نوي د قران او حديث نس ولې کې حکم تخه اوزګره شراب حلال حرام دي کنه نو په شرابو کې کی قياس نه کیږي اجتهاد نه کیږي چې سړی کې اجتهاد وکي چې او شراب حلال کې چې شراب خو څه حلال شو ولی چې قران او سنت کې داریخ کارا دلیل موجود د چاغه حرام دي خوښه دا رنگي جواري ده په جواريكي وس اجتهاد نه کیږي ځکه هغه نص موجود د ښکارا واضحه چې حرام دي دا رنگي شرک دی شرک نکني شامل الاوله هغه من ښکارا نص موجود د قران کې بلکه ټول قران کې تقریبا تشرک مسلې بیان شوې دي توحید مسلې بیان شوې دي نو پدې کې قیاسونه نه چلیږي خوښه دا زنا ده قتل ده دا د قران ښکارا نصوص دي پدې نه چلیږي کیاس په هغه شنو کې چلي کی چې هغه قرآن او سنت کې دا غي خارا وجود نیوي تک پاوډر دی سپاوډر په قرآن او سنت کې غونښت ته پوره انځي پاوډر حرام دی هو پاوډر خودي حرام دی دا څنګه حرام شې ودي د پشراب باندې کیاس کړي دي حدیث کې راځي چې هر یو نشه نشو وركون کې شی حرام دی چا روشي کې نشي هغه حرام دی دا هغه حدیث باندې تو کې کیاشې ودي پاوډر هم کیاشې وي ده کوکین هم کیاشې وي ا چرسم که شیوی دي سيګريټم که شیوي دي نسوارم که شیوي دي د څومره ټوله د غادي اسلام نه کیاس شیوي دي اوس مونته نبي اسلام بنیادی قانون خودلو او مونږه دا غينه شیونه کیاس کړه او حرام کړه په شو په او د حوکم په مقابل کې چی کیاس کیږي دا د شیطان کار دي ها اټي وي اولمن قاص ابليس ناغه مطلب دار وي اول کیاس ابليس کړه ابليس سره کیاس کړه الله ورته سجده وکړه ابليس ورته زو سجده نکومه زه خدای ادم نه غوړایمه قياس وکړو کنه زه غوړایمه دا قياس الت الله حکم موجود ښکارا او د قياس وکړو خو شه خبر وانه الت الله ښکارا حکم تشو چې څه جوړوي لکه قران کې ښکارا حکم د شهره حرام قتل حرام دي بل حرام دي بل حرام دي چې څه جوړوي د دې حکمونو کې ته قياس کوي د دې ابلیس کار دي د مستعيدینو کار نه دي کوم خلک چې مستعيدینو ته د ابلیس خطاب کوي اعوذ بالله و چکه مشتہدین که یاسون کوي وداد ابلیس پر روان دي ځکه ابلیس هم کیاس کړه او مشتہدین هم کیاسون کوي بعض خلک دسی وی نو په دې خبره نه پوهیږي چې ابلیس په خارو حکم کې د الله کیاس کړه او مشتہدین په هغه حکمونو کې کیاس کوي دا حکمونه په قران سنت کې صریح نه وي خار نه دي دا غین بغیر ته د قران سنت نه شي مخکبیا بیا خو نو ته پودر حلال حرام شي او نو چر سره مویش چې کیاسونه کې کوم خلک چې کیاست نراوي هغه له پاوډر حرام کیځه د قران او حديثنا خو یې بچي حدیث کې راغلي چې نشي ته کې حرام دي خدا نشي ته کې زه که حرام ده خو کیاست وکړو کنه بیا مو به حرام څنګه وې کوم دغه خو کیاست چې په اول قیاس فرښتو کړي دي ابلیس هم نه را کړي دا خبره چې لا انسان پیدا نه دي ابلیس خو هغه د چې انسان پیدا شو او دا اناول قياس فرښتو کړي لکه فرښتو قياس د الله په سري حکم کې نه لري کړي دلته احتمالو د فساد او قياس کو چي کېدې شي فساد کی او شنو په دی وجه باندې فرښتې الله نه د ګنګاری کړي او ابلیس ګنګار کړي قالو نو ویله فرښت او تجعل فيها ايات پیدا کوي فيها پرزمکه کې معنا وسوک یفسد فيها تشفسات پکې پزمکه کې ويسبق الدم او اوينه بتويپ او توي بوينا و نهنو ومنګا نسبيو پاک بیان او به حمد کا صفاتونه د خدای تو ستا استا چې کوم صفاتونه دي د خدای تو او بطاته بیانو بل چاته نه بیانو و نو قدس لك او پاک غنو ذات استا بل خبر پدایید کدا چې الله د فرشتو سره مشوره کړي ده نو مشورې له الله ضرورت شته مشوره خو هغه څوک چې هغه د یو کار د انجام نه خبر ني چیرې د اکار شروع کومه دې انجام کېږي خراب شي انجام نه شي د مشرسره ورور سره دوست سره استاد سره ملګری سره سړې مشوره کوي جدا کار کوم د دې په څوبه ماتم ما مشوره راکا نو الله را د مشورې د مشورې ساعتو اصل کې ګوره الله د مشورې اجت نشته رې خدا ما او تعالی له تعلیم راکې چې هر کار کې په مشوره کو او په مشوره کې دی له مور چې دا کشر دا دی, دی دا وړو کې دي ځکه فرښتې خو الله نه په لاندې کنا الله خالق د فرښتې مخلوق دی وښې په درجه کې الله د خو درجه د خاالیکیت میلا ده او دا مخلوق مخلوک دی د مخلو نه د الله مشوره غواړي چېزه انسان پیدا کمه فیسرت ته کوه فیسره ته کوه خو مشوره خاام مخه کوه او غاالب ح او نه پوهم اولاما و دي چې د مشوری چوک نه وي او دی کې مخ غه نه چې دا حادته او که دا د اولاماو د خبره ده چې مشورې چوک نه دیواسه مشوره اوک خاام می کوه پوه مشوره کې خیردي خبره سپل کېږي د چې خبر تونونه اوسپل شي بیا اوونه برکتونونه یو خیردي قاله وویل الله ان کننځ عالم و خ ما پاغ چ باندې لا تعلمونه چې تاسو نه پوهږ فیصله الله کړې ده مشوره غختې ده خو فیصله بریرته ماغ الله کړې ده رو تم مشوره وواړه فیصله خپله وکه پوه شو الله ورزه خ تاسو تاسوونه پوهږئ سمه طلب دی ینی زه پهدي پوهږم تاسو په پیدایو عبادت د پاره ته زغبل کار نشتره د فرښتو د فرښتو بل کار نشته بغیر د عبادت نه نو الله به پویدو چې دا مخلوق د یو مخلوق دي چې دوی خو پیدا شوی عبادت د دي په دوکه خود مخالفت هغه ماده نشتره هغه به الله د مخالفت هغه شينه دا چوله به شې دوی مخالفت کوي نشي د یو مخلوق پیدا کوما فی ضرورتونه به اگر کومه ماده د مخالفت تموي د ګناغه جذببم پکیوي اگر څورتوي په ماده هغه پکیوي خو زمای عبادت بم کئ زمای تابعداري بم خپل نفس په خپل اندي کئ خو ژوند وکوم خوشو اوسمره یو سړی ده اغه ټول له زبانه مزدوري کئ سوي نواله تر ماخه ماځي پوره اغه شپې نو وخت شپې راشي کور مرشي لکه خو بو کې وروډې موډي خو او دولس یو بج بیا را پاسي تعجود تا. لپاره یو خدغه مسلمان دی او یو یوغه مسلمان دی لکه مناسب ټول وجمعات کې ناشته کار او کسب نکوي روزگار نکوي او اغه د شپې یو بج را پاسي یا غته تعجود له کومي خوشو ا مزدور خوشو کنه زکاغه دومره خواري وکړه مهنت وکړو حلال رزق پیدا کړو اغه د الله حکم دی حلال رزق پیدا کول او بیا ما خامره او تاجود دره پام سی دو راغه درجه لوي ده او بلکه بلکې وسړې ده اغه په کور کې ناس هیڅ کار نه ده کړی سوځګار نه ده کړی وغه یو بجره پاسي کې تاجود کړي ناغه الله په څه وي تو خو ويم دینهسته نه ده پاره ته کاونو تاوبل کار دشته نه فريختي چې دي د فریختو خو بل کار دشته بغیر د عبادت نه اغه په عبادت کوي خامخه لیکن الله وی دسي مخلوق پیدا کوما غو به زتونمي حاجتونونه بوي د ګونه جب هم پهکیوي د ناغاه معادم په ککیوي بیا مزما تبیداری کوي په دی و ج دی چې کله یو انسان د کارو کاروکي الله فخر کوي پاغبان دی او فریختو چې ګور ت وي تسلمانوي چګوره د و ټول ور روتون هم لري ټول ور بچین پالې خزم پالې دو پاللی خپلوین پالې دشمنیم پالی او زما تبیدارم کوي نفس میوشت نه غواړي خو نفس نه مني زم ما تتب تابيداري کوي الله فخر کوي په انسان باندې په دغه انسان باندې چې کړه د الله تابيداري کوي په یو کار کې وعلم اوخذ الله ادم ادم عليه السلام ته اسماء اسرات د شيونو یا زاداو ببو خدای او آیت حزم کپیلا و اس قال ربک اوات کا کلچ وی رب استال الملائکه الملائکوتا انی جائلون زک دیبل دینوراتون کی ډیری خبر دی بیا س اوګدی کی شاوګد شی بیا خنکی و اس قال ربک اوات کا کلچ وی رب استا للملائکه پیدا کون کایما غرزون کایما فل ارض پسمکه کی یو قائم مقام دیوبل قالو نو ویله الله او ویله اتجعلو فيها ايهت پیدا کې یات غرزه فيها بزمکه کې من هغه څوک يفسدو فيها چې فساد به کوي بزمکه کې ديني فساد كفر به کوي شرک به کوي بدعات به کوي رسومات به کوي ويسفق الدم او توي به وینه ونه موږ نسب او توي به وینه د دنیاي فساد شو او موږ نسبه او مونږه پاک پاې بیانو بیا هم دیکه په سفتونو د خدای تووب ستا بل چا ته صفات دا داسیافت نهبيیانو د خدای تووب وونقد دی سولک او پا ګړو ذات ستا قال وویل الله اننی کې ننظر عالم و خ ما, ما پاغه سبانې لا تعلممون چې تاسوپې نه پو کوي